Іван Франку, тюрмо народів. Тюрмо народів, обручем сталеним ти обціпила їх живі сустави й держиш не для пожитку, не для слави. Але ж для жару клевретам мерзенним, отак пастух попута коней в полі, через ногу, здається, три ноги вільні, а й ти вони, ні бігти, не зусильні, торжуть, гризуться спільники неволі. Отак і ти попутала народи, всім давши зверхні вигляди свободи, щоб одні одних гризли і душили. І хоч всі дружно рвуться з твого круга, та в різні боки шарпають друг друга. Сей колод – джерело твоєї сили.